Lejárt az időn ben A sors iróniája, hogy éppen akkor távoztunk, amikor a város már a szebbi arcát mutatta. Májusi napfénybe sorakoztunk föl reggel hét órakor a Grand Hotel előtt, ugyanúgy, ahogy a yorkshire tél során tettünk, többnyire sötétben, sokszor az alcunkba verül jeges esőben. De most megsajdult a szívem, amikor a fejek fölött elnéztem a sziklák alatt egészen a szírt foltig elnyúló gyönyörű öblöt, a hívogató fehér homokot, a víz szikrázó és ragyogó kék tükrét. Beszívtam a tenger minden látható sós, hínáros illatát, amely nyaralások emlékét idézte, és mindazért a boldogságét, amely elveszett a háborúba. az! Dördült el felettünk Blackett repülő örmester ordítása, ahogy ott álltunk egyenesen a sorfalban, teljes menet felszerelésben. A hátizsákunk kartonlapokkal kimerevítve, hogy kellőképpen szabályos formát vegyen fel, a hajunk rövidre vágva, a bakancsunk fényese suvickolva, a gombjaink úgy ragyogtak, mint az arany tudtunkon kívül a tízes alapkiképző osztag edzett és fegyelmezettségé formál formált bennünket, amely alapvetően különbözött a hat hónappal ezelőtt felsorakozott szedetvedett éretlen társaságtól. Mindannyian átmentünk a vizsgákon, és nem voltunk többé közlegények, hanem repülőtiszt helyettesek, és herriott közlegény napi három silinges zsoltja egyszerűen a szédítő hét siling három pennis magasságba szökött. – Jobbrát! hangzott fel újra az üvöltés Bára in! The... Magasra lendített karral, egyszerre lépve utoljára masíroztunk el a grand hotel előtt. Vetettem egy búcsú pillantást az impozáns épületre, mint egy ékszereitől megfosztott méltóság teljes régi dáma, és megfogadtam valamit. Egyszer még visszajövök ide, amikor vége lesz a háborúnak, és megnézem a grand hotelt igaz valójában. Megtartottam a fogadalmamat, évekkel később Helennel ültem a süppedős fotelekben a szállóhaljába, ahol annak idején a katonai rendőrök ordítoztak velünk. Teját és süteményt felszolgáló pincérek suhantak a vastag szőnyegeket, miközben a zenekar a rózméri részleteit játszotta. Este az elegáns étterembe vacsoráztunk, amelynek hosszú üvegfala a tengerre nézett. Ez a helyiség volt az a hideg, nyitott terasz, ahol megtanultam olvasni a világítótorony Aldis lámpájának harsogó fényjeleit, de most kellemes melegbe ettük a roston sült nyelvhalat, és figyeltük a kikötő és a város felvillanó fényeit az esti sötételésben. De mindez még csak a távoli jövő volt akkor, amikor menetelő lábunk vízhangot vert a vasútállomásra vívő Huntry's Routh kövén, és a hosszú kék sorok végleg elhagyták a teret. Nem tudtuk, hová megyünk. Minden bizonytalan volt. Black állatorvosi kézikönyve ott lapult a zsákomba a lapok között. Oda nem illő tár volt, de a régi szép időre emlékeztetett, és reményt adott arra, hogy egyszer még visszatérnek.